A Radio Palafrugiños proposem l'hora del peix fregit.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 Vendres a les 10 del matí i fins a les 11 en directe, l'hora del peix fregit, amb Rubén Herrant. Bon dia, són les 10 minuts d'aquest primer dilluns del mes d'octubre, dia 7, i a l'hora del peix fregit us explicarem allò més destacat del cap de setmana que ha passat tant aquí a casa nostra a Palafrugell com també a la comarca del Baix Empordà. Tancarem aquesta primera part conversant amb José Antonio Morán, professor de telecomunicacions de la Universitat Oberta de Catalunya i és que aquesta tarda a les 7 dins del cicle del cicle de xerrades sobre ciència i economia oferirà una xerrada al voltant de les xarxes de telefonia mòbil, una tecnologia que transforma el món. Amb ell us farem un avançament del que podreu escoltar aquesta tarda, com deiem al Centre Municipal d'Educació Núria Ribes i Mascarós. D'altra banda, avui a la segona part de l'Hora del Peix Fregit, doncs tindrem com és habitual la secció de sèries amb Narcís Mir i també avui tindrem una secció amb la Biblioteca de Palafrugell, amb ell amb ells repassarem les activitats per a aquesta setmana i també de cara a la setmana vinent. Per tant, doncs, com veieu molts protagonistes i molta informació explicant aquesta primera part, així que Comencem. I m'acompanyarà en aquesta primera part doncs, en Vicenç Rodríguez. Podríem dir que ens retrobem en aquesta temporada. No, no havíem coincidit encara, oi? No, que acaba. que, va, que va, no. <laughs> Des d'abans de l'estiu, que ja... Eh, a fi, no sé si la primera setmana de juny va, va ser l'últim en què jo vaig intervenir. I, o, o l'última de maig i després ja a, a l'estiu no, no el va ser, juliol, uh -huh. agost i al setembre jo tampoc estava aquí Així que, <ríe> bé, bé, bé unes, ens hem pres unes vacances, doncs tu, sí, eh? ens recometre <ríe> <ríe> compartir l'antena sí. sí, sí. <ríe> Bé, doncs tornem a compartir l'antena amb en Vicenç en aquest eh, programa en aquest espai matinal dels dilluns i els divendres i avui doncs començarem amb notícies eh, que, que són bones, que s'han de, de destacar oi? Són, són, són mostra de la solidaritat uh -huh. Uh, la primera, l'hotel Cala del Pi, recapta 45.000 euros per la investigació contra el càncer infantil. Efectivament, aquesta nit solidària doncs, va batre rècords, arribant doncs, a aquests 45.000 euros. En aquesta ocasió tots els fons recaptats aniran destinats al projecte d'investigació de la leucèmia linfoblàstica aguda de tipus B liderada pel doctor Raül Torres de l'Institut de Recerca contra la leucèmia infantil Josep Carreras. Més enllà de la solidaritat a l'esdeveniment no hi va faltar ni la gastronomia ni els espectacles. Al llarg de tota la nit els assistents van poder gaudir d'actuacions musicals, d'espectacles de foc i d'una degustació gastronòmica a càrrec del xef Enric Herce. Personalitats del món de l'espectacle, de l'esport i empresarial van tornar necessitats una vegada més amb la solidaritat, com les nedadores, per exemple, Taiz Enrique i Gemma Mangual, la model Lucía Rivera, la presentadora Lídia Torrent i El Sanca i altres cares televisivament conegudes. També, doncs, Manu Tenorio i Gisela Lledó, precisament van ser uns dels protagonistes d'aquesta nit solidària amb la seva col·laboració especial dalt de l'escenari. Tots ells, juntament amb Javier Colocho, director de l'hotel Cala del Pi i Yolanda Sallés, gerent dels Sallés Hotels, van fer entrega del taló als representants de l'Associació Espanyola contra el Càncer, reafirmant així el seu compromís amb la lluita contra aquesta malaltia. I seguim parlant de solidaritat i d'un clàssic a la nostra localitat com és l'Oncotrail, que ahir fins i tot va ser protagonista a l'informatiu migdia de TV3, es va fer referència L'Oncotrail 2019, la cursa solidària per equips de 100 quilòmetres va tots els rècords Efectivament, no sé si m'hi vas veure de fons, Vicenç Doncs no em va arribar a la vista tal detall No, doncs de es que No, no m'ho primer vaig veure unes imatges de, del camí de ronda Sí. Vaig dir gent que doncs, anava fent la cursa, i dic, eh, és, és, ha de ser aquesta notícia, perquè anàvem ja introduir la notícia sense ens ha cap comentari, mm -hmm. no només les imatges. I després ja jo que estava a la White, però no, vaig veure diferents persones, vaig dir, si coneixo algú, alguna cara coneguda vaig veure però no et vaig localitzar vaig sortir de fons en, ah. en un punt d'avituallament eh? és que ho he vist ara on s'ho han passat ah, i... Sabe, i ho he vist sabe, sabe. <laughs> doncs, en fi, que l'Oncotrail s'ha tornat a confirmar com la gran festa del trail running solidari amb la participació de 2.200 corredors i més de 500 voluntaris que han compartit el seu compromís amb els malalts de càncer en total s'han recaptat 321.277 euros de solidaritat a l'Oncotrail 2019 i amb aquesta aportació de la setena edició la recaptació total ascendeix per sobre el milió d'euros La cursa solidària organitzada per la Fundació Encolliga Girona en col·laboració amb el Club Atlètic Palafrugell i l'agrupació excursionista Palafrugell ha aconseguit reunir un total ara serem més exactes de 321.277,89 euros Així doncs amb els recollits en les 6 edicions anteriors ja s'ha superat com dèiem aquesta barrera del milió d'euros No obstant això S'ha doncs de recordar que la plataforma de donacions continuarà oberta encara algunes setmanes i hem de recordar que tots aquests diners es destinaran íntegrament a millorar la qualitat de vida dels malalts de càncer i les seves famílies, així com també per a la investigació. Finalment, van ser 270 equips que van prendre la sortida a les 9 del matí de dissabte a la plaça de Can Mario de Palafrugell enmig d'un ambient festiu i carregat de nervis i emoció. L'objectiu comú de tots ells doncs, era superar el repte de recórrer per relleus un total de 100 quilòmetres per camins de ronda de la Costa Brava i les Gavarres. A més a més, enguany la forquilla d'edat dels participants també ha estat molt més àmplia que en altres edicions i es que anava des dels 15 anys dels més joves fins als 69 dels més grans. Les primeres hores de curses van desenvolupar sense incidències importants així en poc més de 9 hores ja van començar a arribar a meta els primers equips. Els primers en concret van ser el grup jovi amb un temps de 9 hores 21 minuts i 40 segons seguit de prop per on corran porques amb 9 hores, 32 minuts i 49 segons. D'altra banda els tercers classificats han estat o van ser tocats de l'ala amb un temps de 9 hores 53 minuts i 39 segons. Al llarg de tota la tarda, la nit i la matinada van arribar gruixos d'equips. De fet s'ha de destacar que enguany la cursa ha estat més ràpida que en altres edicions i és que l' passat per exemple, els darrers participants van creuar la meta per sobre les 20 hores, en canvi, enguany l'últim equip a completar els 100 quilòmetres va ha fet poc minuts després de completar-se les 24 hores. En concret el nostre equip, per si us interessa doncs, vam fer un temps de millor que l'any passat per sota les 23 hores vam estar molt satisfets de completar aquests 100 quilòmetres doncs, amb aquesta causa solidària i doncs, repartint aquesta solidaritat arreu de, de tot Catalunya amb aquesta, amb aquesta bona tasca que es fa des de la Fundació Encolliga Girona. canviant registre informatiu, parlem ara d'un problema que se'ns repeteix quan, quan plou, li costa de ploure però quan plou doncs uh -huh. passa això i la bisbal es vol blindar contra les inundacions i ho vol aconseguir iniciant els treballs per incidir en la millora de la problemàtica generada per les inundacions provocades per una xarxa pluvial insuficient. Un dels primers treballs són les obres corresponents als projectes d'augment de la capacitat hidràulica de la xarxa pluvial dels carrers Pedró i Germans Ferrer aquesta actuació està localitzada com dèiem en aquests dos indrets i a més a més també la plaça de la Sardana Passatge de la Pau i en part a l'interior d'una finca també del carrer Pedró Precisament i per informar els afectats s'ha previst una reunió informativa per explicar l'abast de la que s'hi vol dur a terme L'objectiu de la treball dels treballs és donar resposta a les inundacions produïdes en aquest àmbit a causa de la insuficiència de les actuals canonades i consisteixen en la implementació d'un nou col·lector de desguàs d'aigües plovies en aquests carrers i també en la instal·lació de nous embornals de gran capacitat. El projecte també preveu la reposició de les voreres i de la calçada en aquelles parts afectades per les obres així, mentre durin aquestes atès que el traçat dels nous col·lectors serà per les calçades i de manera singular pel carrer Germans Ferrer, carretera recordem GGI 660, quedarà afectat el trànsit de vehicles en l'àmbit de l'actuació i també l'accés de vehicles a les finques que donen els carrers on s'actuals per informar els afectats, com dèiem, de les característiques i els aspectes que puguin ser del seu interès, s'ha convocat una reunió informativa que tindrà lloc a la sala de plens de l'Ajuntament aquest proper dimarts, demà mateix. A la reunió, a part dels responsables de l'Ajuntament, del personal tècnic municipal i de la policia, també hi serà present l'equip representant de l'empresa constructora i l'enginyer Xavé Frigola, que és el redactor del projecte i director de les obres per poder respondre a les qüestions que puguin sorgir als bilaterals a tants de la Bisbal. Parlem ara del Festival de Cap Roig, de Calella de Palafrugell i del Portaferrà de Sant Feliu de Guíxols, que han estat nominats als Premis Fest. Efectivament, i és que ja s'ha obert el període de votacions del públic, els Premis Fest l'únic reconeixement a Espanya dedicat exclusivament als festivals de música. Els dos grans certaments d'estiu a la Costa Brava, Cap Roig i Portaferrada, acumulen 4 i 3 nominacions respectivament d'entre les 12 categories existents. Comencem pel de casa nostra, i és que el Festival de Calella de Palafrugell opta el premi a les categories de millor festival petit, millor campanya de comunicació, festival més sostenible i millor Aportació Turística a la Regió El Festival de Gà de Catalunya el de Sant Feliu de Guíxols per la seva banda està nominat a tres categories Millor Festival de Mitjà Format Millor Campanya de Comunicació i Major Aportació Turística a la Regió Per tant, doncs com veieu, la, el Festival de Cap Roig i el de Portaferrada que competeixen en, en dos partitats eh, possibles eh, nominacions la finalitat dels Premis Fest és de ser el segell de qualitat de referència internacional amb el que distingir els millors esdeveniments els guanyadors es donaran a conèixer el 30 d'octubre a Bilbao en el marc del 7è congrés de festivals del BIME la trobada anual de professionals internacionals del món de la música i de les indústries culturals Un moment per parlar de gastronomia. Carmany Gastronòmic es vol posicionar com a marca gastronòmica de qualitat a pals... 6 restaurants de Pals i Regencors que s'han unit per crear aquesta marca Carmany Gastronòmic, un paraigües amb el que treballen, plegats per programar diferents campanyes gastronòmiques que busquen posar en valor els productes de temporada del territori. Després d'uns anys liderant junts les campanyes del Foal, Calamar, de Putera, Langula i la Tòfona, ara han decidit unir-se amb una nova marca, Carmany Gastronòmic, que els proporcionarà conjuntament, que els promocionarà perdoneu conjuntament. La marca que una iniciativa privada la formen els cuiners i caps de sala dels restaurants Esportal, Sol Blanc, La Païssa del Mas, Sapunta, Vicus i La Calèndula. Abraçats per un mateix xecim, el Carmany, Petita, Regencos i Gran Apals, aquests 6 restaurants, lluny de fer-se la competència, es complementen i saben que comparteixen el mateix client amant del producte. Carmany Gastronòmic ja té tancat el calendari de campanyes gastronòmiques per aquesta tardor i hivern. Fins al 20 d'octubre, el fetge Gràs és el protagonista en aquests restaurants amb menús, plats i tastets i, a més a més, suggeriments a base de foie. Seguidament, el 24 d'octubre començarà la campanya del calamar de Potera. el 21 de novembre serà el torn de l'Angula i el mes de gener acabaran la campanya de la Tòfona. Culturam a casa nostra i ens centrem en un esdeveniment que tindrà lloc el pròxim cap de setmana. El Festival de Jazz de la Costa Brava celebra la seva 25è edició. Del 10 al 13 d'octubre, l'àrea de cultura de l'Ajuntament de Palafrugell organitza la 25è edició del Festival de Jazz Costa Brava. A més, l'esdeveniment té el suport de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona. El festival és el plat fort després de, recordeu, l'Street Jazz Festival i l'Off Festival que han portat un mes de jazz a la nostra vila. El concert més destacat d'enguany tindrà lloc el dissabte 12 d'octubre a les 9 de la nit al Teatre Municipal amb l'actuació de la locomotora negra juntament amb la Coral Sant Jordi que oferiran l'espectacle Duke Ellington's Sacred Music la música sacra de Duke Ellington El concert comptarà també amb la participació del grup de ball Pachucos Dancer i Roser Font Aquesta serà l'única vegada que aquest espectacle es pugui veure a la demarcació de Girona. En aquest sentit s'ha de destacar que enguany farà 50 anys del concert que Ellington va representar a l'església de Santa Maria del, de, del Mar de Barcelona. D'altra banda, un altre dels grans alicients d'aquest festival és l'espectacle de producció pròpia Jazz en Rouge. Gerard Pruies, cap de l'àrea de cultura, remarcava que per aquest esdeveniment ja hi ha totes les entrades exaurides. D'altra banda, en guany també hi haurà la col·laboració del Cine Club Garbí amb la sessió Jazz en Cinema. Així es projectarà el documental La trompeta silenciosa amb guió i direcció de Ramon Tort i música d'Andrea Motis. Joan Chamorro, fundador i director de la Sant Andreu Jazz Band, serà l'encarregat de fer la presentació d'aquesta projecció. Dins del calendari de concerts gratuïts, el 25è Festival de Jazz Costa Brava programa a plaça nova diverses propostes a l'aire lliure. En aquest sentit, Gerard Proies remarcava en els micròfons de ràdio Palafrugell que només hi ha dues propostes de pagament. I, I el cert és que sí, que a cada, cada, cada, cada edició hem anat fent més coses al carrer fins al punt que eh, en aquesta edició són 22, 22 activitats, de les quals només dues són de pagament. Val? Això és el, el nostre esforç per tal de portar el que és el jazz al carrer. Així doncs, d'altres actuacions seran el divendres 11 d'octubre a les 7 de la tarda l'actuació de Paz Fred, aquesta formació que barreja rock, fang, psicodèlia i jazz és una de les més representatives d'Europa. A més, també des de Plaça Nova, l'endemà al migdia tindrà lloc l'actuació de Susana Sheiman i l'Energia Big Bang amb els combos de l'Escola de Música de Palafrugell i a les 7 de la tarda haurà l'actuació de la palafrugellenca Anna Saez acompanyada d'un quintet. Diumenge 13, darrer dia de festival, el públic Enc podrà gaudir de dues actuacions més. D'una banda, a les 11 del matí, cerca Vila pels carrers del centre a càrrec de la xaranga de l'Escola de Música de Palafrugell, que els portarà fins a Plaça Nova. De l'altra, a les 12 del migdia, tindrà lloc l'actuació de Clarence Becker Band, un concert que per pruies serà una de les sorpreses de la 25a edició del Festival Jazz Costa Brava. Amb un espectacle també de molt de pes a Plaça Nova, a les 12 el dia 13, que és en Clarence Becker en Clarence Becker vem la seva banda en Clarence Becker és un cantant una mica escurat cap al sul amb certs tocs de música electrònica però amb molta, molta projecció de tot el que és el nord d'Europa, ell és holandès mm -hmm. i, i bé, jo penso que pot ser un espectacle d'aquells que ens sorprendrà una miqueta a tots Conversàvem amb en Gerard Pruies doncs, divendres durant la presentació d'aquest festival de jazz a la 25a edició i també us hem de recordar que les entrades pel concert de la locomotora negra, pels quals doncs, divendres encara hi havia alguns seients lliures, es poden adquirir a la taquilla del Teatre Municipal o també a través del web de Tiquetea i d'altra banda doncs us oferirem en aquest informatiu d'avui i dilluns un, una entrevista amb Ricard Gili de la locomotora negra que ens farà també un repàs doncs, del, del que es podrà veure en aquest espectacle i farà una miqueta de, de memòria al voltant d'aquest concert que ara fa 50 anys es va produir a l'Església Santa Maria del Mar on ell també hi era present i va poder gaudir d'aquell concert que ara es rememora aquí a Palafrugell i d'altra banda doncs, també es podrà veure a Barcelona en el Festival de Jazz, però a Girona, com dèiem només es podrà veure aquí a casa nostra aquest dissabte dia 12. On també celebraran un esdeviniment aquesta pròxim cap setmana és a la veïna localitat de Bagú la qual es converteix aquest mes en la capital catalana del cinema còmic. Efectivament, el Festival Internacional de Cinema de Comèdia de Begur aterra per cinquena ocasió al municipi amb la primera edició dels Premis New Talent com una de les novetats més destacades. Aquest any la cita tindrà lloc aquest cap de setmana, del 10 al 13 d'octubre, organitzada per l'Associació de Comerç i Turismes i Turisme i el Festival Internacional de Cinema de Begur. Enguany el programa inclou prop d'una vintena de curtmetratges i llargametratges i, de nou, el cinema Casino de Bagú serà la seu dels seus, de les seves projeccions. A les, a les programacions destaquen l'estrena de la darrera pel·lícula del director Woody Allen, a Rainy Day in New York, un tribut a Stanley Donen i Josep Puig, o les tradicionals seccions oficials de curtmetratges, premier i panorama. A més, també hi haurà un espai reservat per als més menuts a través del Festival de les Nenes i els Nens i la projecció de l'INO, i tampoc hi faltaran visites guiades a espectacles concerts i exposicions vinculades amb l'art del cinema. Les entrades ja són disponibles a l'oficina de turisme de Begur i també es podran comprar una hora abans de cada passi a la mateixa taquilla del Cinema Casino de Begur. Una de les grans novetats que presenta aquest 5 cinquè Festival Internacional de Cinema de Comèdia de Begur és la creació dels premis New Talent Reales Seguros, que tenen per objectiu reconèixer el nou talent emergent del cinema. Els guardonats es donaran a, es donaran a conèixer divendres 11 d'octubre a partir de les 7 de la tarda durant l'octa inaugural del festival. A més, per acabar amb aquesta informació, entre les propostes que es fan un lloc a la programació per primer cop, també hi ha un apartat específic dedicat als homenatges a directors i actors o l'espectacle Paint Your Movie que tindrà lloc a la plaça de la Vila. Per altra banda, totes les persones que s'acostin al festival del 10 al 13 d'octubre, a més a més, també podran gaudir de descomptes en prop d'una trentena de botigues del municipi presentant els tiquets de cinema.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 que estan connectats entre ells, doncs necessitem una seguretat amb la transmissió d'aquesta informació i amb la gestió d'aquestes dades que doni aquesta seguretat jurídica també que hem de tenir amb el nostre model de negoci i amb la nostra vida personal dia a dia.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 Doncs amb la previsió meteorològica que ens ha portat una vegada més en Josep Pasqual des de l'Observatori de l'Estartit, doncs convidarem aquesta primera part de l'Hora del Peix Fregit d'avui, dilluns 7 d'octubre. Nosaltres us deixem en quatre consells publicitaris i tornem de seguida amb en Narcís Mir, amb la secció habitual de sèries i també avui amb una càpsula dedicada a la Biblioteca de Palafrugell en torn a les activitats que ens portaran per aquesta setmana i també de cara a la setmana vinent. No marxem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 d'esquillar de, de, d'alguna cosa no sé si ens pots fer algun spoiler de que has de veure o poder, no, no, no, tampoc, és molt difícil o perquè poder, aquí es van rodar un, pa, un parell d'escenes que veurem el context en què se'n se marquen uh, el que sí que doncs, doncs la sensació és que uh, doncs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 I després de la secció de sèries que ens porta cada dilluns en Narcís Mir, aquesta vegada doncs amb aquest fet, doncs d'aquesta sèrie novedosa que n ha, n haurem de parlar més endavant a partir de l'any que ve quan s'estreni doncs passem a parlar de la Biblioteca de Palà-Frugell, i és que doncs, ja la primera setmana, eh, la setmana passada, doncs, amb aquests primers dies del mes d'octubre, tenien diverses activitats, i amb en Joan Soledons també repassarem quines activitats tenen per aquesta setmana i de cara a la setmana vinent. Com dèiem, la setmana passada ja van tenir algunes activitats, nosaltres també ens en van fer ressò en aquesta sintonia, a continuació parlarem de les que atenen properament. En saludem en Joan Soler, que té el pla d'atendre'ns una vegada més. Bon dia, Joan. Hola, bon dia, i és a vosaltres per venir pensar en nosaltres la biblioteca. Doncs, com dèiem, aquesta setmana teniu noves activitats per a la gent de Palafrugell i també la gent que doncs, sigui de la comarca doncs un parell d'activitats que diria que també tenen el seu públic. Explica-nos una miqueta més al voltant d'aquestes activitats, Joan. Tenim dues activitats infantils. El dijous dia 10 a la sala Polivalent, a les 17.30, a dos quarts de 6, tenim aquesta hora del conte de Quim i el Quixot, a càrrec de la companyia La Tribu Juvenera, i és una activitat que s'engloba a dintre la Setmana de Salut Mental però convidem tots pares i els nens i nenes que vinguin a veure aquesta activitat. I després, el divendres 11, també tenim a la sala Polivalent, a les 17.30, a la mateixa hora, uh, també amb el Festival de Jazz de Costa Brava tenim un Jazz and Kids, que és un concert familiar de Black Music, un petit gran viatge a càrrec de la companyia Power Kids. Uh, si voleu gadir de la música, pares, nens, infants, avis, fins i tot, podeu, podeu venir aquesta tarda divendres 11, i gaudir d'aquest jazz en kits infantil i que us ho passareu molt bé aquí a la sala Polivalent i al pati de la Biblioteca de Palafrugell Una presentació del Festival de Jazz que tindrà lloc precisament avui a Girona Nosaltres doncs, ho comentarem a l'informatiu en parlarem doncs, amb el cap de, de cultura en aquest cas en Gerard Bruies i doncs, aquest festival de jazz eh, que també doncs, en col·laboració amb diverses eh, àrees de l'Ajuntament doncs, es fan diverses activitats pel municipi també també doncs, vosaltres torneu a, a ser un dels llocs no?, en els quals doncs, es fa una activitat en aquest cas enfocada més pels més petits com dèiem, com diem sempre eh, Joan intentant doncs, eh, fer activitats de, de tot tipus, eh? no només centrant-nos en els llibres o, o, o en la lectura que és l'essencial d'una biblioteca però intentant doncs, obrir el ventall de, de possibilitats per arribar al màxim de, de gent que, que ens escolta i que també doncs, us visita a la biblioteca Sí, de fet el, el quadre de D'activitats és molt obert, està orientat a molts públics, a molts tàrgets, diríem, amb diferents coses, una part més de coneixement científic, altres de narrativa, altres de literatura, altres de, de coneixement local, altres de música, no?, que també és una part del coneixement, i intentem doncs, donar aquesta pinzellada en tot, fins i tot art, també treballem, intentem donar una pinzellada a tots els aspectes culturals, tots els aspectes lectors, perquè tothom tinguin la, la, la seva oferta. Ja aquí som, eh, doncs hem de continuar doncs, amb activitats d'aquest proper cap de setmana, no d'aquest que tenim ja a la vista, de demà, sinó del, del següent, i és que dissabte doncs, tenim una altra activitat que s'havia de fer precisament demà, eh? Sí, eh, el dissabte 5 havíem d'inaugurar l'exposició d'en de Lluís Bruguera, però es passa el divendres 11, a les dos quarts de vuit, a les 19.30. Per tant, divendres 11 d'octubre, dos quarts de vuit, farem a l'entrada de la biblioteca, a l'espai arteca, la inauguració de l'exposició de taca a la Forma, dibuixos i aquarel·les de l'artista de Palafrugell, Lluís Bruguera. Aquesta és una exposició que s'inaugurarà el dia 11. La farem primer en la primera inauguració a l'espai arteca de la biblioteca de Palafrugell, a l'entrada de la biblioteca de Palafrugell, i després hi haurà una altra part de l'exposició al eh, teatre, al primer pis del teatre per tant serà una exposició amb dos espais diferents, Onta en Lluís Bruguera hi haurà diversos dies que ens vindrà a fer una visita guiada i ens explicarà una mica la seva obra i per tant si us interessa doncs podeu ser aquí a la biblioteca el 19.30 el proper divendres 11 d'octubre Doncs eh, recordem eh, això, que l'agenda doncs, eh, si algú veu estava programat, estava programat per demà dissabte 5, però finalment doncs serà el divendres 11 a dos quarts de vuit aquí a la Biblioteca de Palafrugell. I, Joan, acabarem amb dues activitats de la propera setmana. Ens quedarà una mica et lluny. Ja en tornem a fer recordatori, però acabem amb, amb dues activitats del dilluns 14 i del dijous 17. Sí, tenim dos activitats molt de Palafrugell per exemple el dilluns 14 a les 7 a la sala polivalent de, de, de la biblioteca eh, tastet de teatre amb Lluny de Nuc eh, que són unes escenes d'aquesta obra Lluny de Nuc del dramaturg Pere Riera que ens farà escenes a càrrec dels actors i les actrius del grup Triart de Palafrugell aquesta és una obra que es presentarà el dissabte 19 al Teatre Municipal de Palafrugell, però prèviament, per fer un tastet, farem unes lectures, unes escenes molt concretes a la sala polivalent de la Biblioteca el dilluns 14 a les 7, a través dels, dels protagonistes, que són els del grup teatral Triart. I després, el dijous 17, també molt vinculat amb la Frugell eh, en Pere Costa entrenador de Humboldt, mestre, molt conegut que presentarà el seu llibre La Humboldt Costa 25 històries arran de pista, editat per l'editorial Gregal, ara fa unes poques setmanes, i això serà el dijous 17 a, a les 7 15 de la tarda a la sala polivalent de la Biblioteca, i ens acompanyarà l'autor, en Pere Costa i Pagès Uh, en Josep Maria Mora, en Lluís Clé en Joan Carles i en, jo i en Joan Carles Codolà per tant tindrem una bona representació del handball de Balafrugell per presentar aquest llibre i us convidem a tots del món de l'esport a venir a la biblioteca a escoltar les paraules d'en de, Pere sobre el voltant del, del món del handball com veieu, doncs, activitats eh, que, que abarquen tots els àmbits de la cultura, llibres, música, art, eh, arts escèniques, com el teatre, per tant, doncs, eh, varietat i per a tots els gustos, com hem anat comentant, amb aquestes diverses activitats les quals, doncs, com en fem habitualment eh, anirem repassant eh, amb cadascun dels protagonistes sempre que, que puguem a la nostra sintonia nosaltres, doncs, Joan, una vegada més agrair-te doncs, que ens hagis pogut atendre ens hagis explicat doncs, aquestes activitats i ens retrobem a mitjans de mes doncs, per acabar de, de fer el repàs d'aquest mes carregat d'activitats de, de la Biblioteca de Palafoller Bé, eh, teniu un, un octubre que comença, diríem, el curs d'hivern, primavera, eh, molt intens amb més de 18 activitats i esperem que tothom ens, ens recolzi i vingui a la biblioteca i participi en les nostres activitats recordem que també s'obren els clubs de lectura i estem obert que tothom vingui i participi en aquesta tasca lectora que ens ho passem molt bé perquè al final és tenir coneixement eh, tenir intercanvi amb les altres persones i sobretot divertir-nos i, i, i enriquir-nos moltes gràcies Joan, fint de dia. Fins demà. Doncs amb aquestes dues càpsules que us hem ofert en aquest dilluns de d'avui 7 d'octubre, doncs hem arribat al final de l'hora del peix fregit, aquestes dues càpsules la de Narcís Mir, la secció de sèries, i també doncs amb aquesta informació al voltant de les activitats que tenen preparades per a la biblioteca per aquesta setmana i també per a la setmana vinent, doncs us recordem que les podreu recuperar a través de radiopalafrugell.cat, a través de la nostra pàgina web, a l'espai a la carta, doncs allà trobareu aquestes dues seccions que us hem ofert en aquest 81è programa de l'Hora del Peix Fregit. Un Hora del Peix Fregit que tornarà divendres amb noves informacions d'allò més destacat que hagi succeït a Palafrugell i també a la comarca del Baix Empordà. I d'altra banda, doncs nosaltres ens, ac ens acomiadem fins a divendres. A seguim en els serveis informatius amb tota la informació relacionada amb el nostre municipi i ens acomiadem, com deiem, fins divendres. Per tant, doncs, que passeu una molt bona setmana.